Настрасінь Санремо, Італія, Лігорійське море, Бонжурно, сеньоре, чао, а море, мій центр реабілітації, оливкові дерева, хоре, а в небесах орли, як символ справжньої свободи. Мені скоро тридцятка, я так мало ще зробив добра. Мотивую себе не здавати, зборотись до кінця. Сьогодні це найкращий день, щоб все змінити, почати по-новому, по духу, без ропота жити Робота, телевізор, диван, ковбаса, отак буває в і проходить все життя Немає часу, щоб вникнути в себе самого, почати все спочатку, відновити відносини з Богом Незалежно від курсу долара в тебе має бути шалом, послухай ще раз мій трек і думай як чемпіон Все творіння славить Бога, ташки співають, світлішки для нього фейерверхи пускають. позитивні емоції моє серце наповняє час збирати каміння, а час розкидати Про це казав Соломон, потрібно частіше притчі читати Усміхнені люди по вулицях гуляють 90 років віддалі, дід усі ще в ігри грають Ми народжуємось з дітьми, щоб ними завжди залишатись Покоряти вершини і частіше посміхатись Ми повинні навчитись радіти маленьким речам Пташкам, даремам і чарівним метеликам З нашими очима не зрівняється якість жодного айфона Творець дав нам багато пікселів, щоб бачити все, що навколо Своє життя – це подарунок від Бога А те, як ти прожвеш його, це буде твій подарунок для нього Час вбиває мрії тих, хто вбиває час Отож цінуй кожен день, бо це подарунок для нас. Гразце, ти є. Ти є наша росіяле. Гразце, ти є. Ти Що ти не навчився керувати своїм часом? Твій час буде керувати тобою. одна відома людина сказала коли для мене настане час помирати. я не хочу помітити, що ще не жив, ще не жив, ще не жив.